أعلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يد عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له مخکې الله جل جلاله نو یې ورکول نومونې د مخکې قومونو چې هغه د الله حکمت نومنلې د الله پیغمبرانی نومنلې او نا پرمانه کېږي په غیباندي الله جل جلاله د کوم ته عبارت ورکو او به درسم درسوم داغي متعلق شه ننوم هغه خبر روانه ده نفرونه کیو ویلی شي چې الله ور سره حساب کوي یا کړې دیو علاوه سخت عذاب ورکو او چی اللہ جل جلال عذاب چی اللہ اللہ دا نه دي چې الله جل جلاله هو عذاب ورکنه دنیا کې معامل ختم شو خبر ختم نشو نه مزید زکر کوي چې ان الله لهم الله تیار کړی دی د غید پر عذاب شديد عذاب سخت نه الله علم دي چې الله اوت سخت وایي نو پېتې بار د کم سره د زیاتوالي سره هم سخته انټهای معلومه نه را او پېتې بار د کې په داسې اوم سختې یني مثلا د دنیا ورډینو د یو کم او یا ډېر مزید ګرم کا ندم راغه مضبوط ورنه نسا عذاب الله دې ارګل نو الله فرمایي ويساً دواء كي جفتق الله يا أولي الألباب وياريكي الله تعالى الله تعالى دا, دا, دا مطلب دا جد الله دا احكاماتو آداغ دا پیغمبر دا سنتو دا تعلیماتو اتباعو كي غم افره دا نفتق الله وياريكي دا الله يا أولي الألباب اي خواندانو دا عقلونو او دا د قلونو سوک دی نو الذي نه من کسان الله چې ایمانې راړي خلکو چې کوم خلکو د الله ن ملی نو الله تاس جل تاسو وې کې د نیبرو چت کوې دا برا وواله د هغ پهشان مکې کې نه پرمانه م کو پهدانزل الله لی کوم ذیکه الله جلله جل درکی د تاسو ته ذکر الله تاسو ته ذکر در کڑی دی نو مراد نازل کڑی دی الله ذکر نو ده دی مپسیری نو مختلف پی مانی کڑی دی چونکہ نو زول تا چوکوری نو نو زول دی جبریل السلام کی نو بازی د ذکر نه جبریل علیہ را نازل کڑی دی الله تعالیٰ احکاماتی روڑی دی جبریل علیہ السلام او بازي مفسرين د ذکر نه قران اخلي چه نازل کړي د الله تعالی ذکر لره نو قران لره نو قرانم ذکر د تذکره د دنیا د تذکره د اخرت ذکر د الله تعالی د ذکر د دین د الله د دنیا, دنیا تذکره کوي ا د کبره قرت تذکره کوي نو قرانم صفت هم ذکر کې د دې قرآن کې د الله جل جلال جلاله د دی دین تذکري دي دی. نو دوی معنا دا غستې شي او درې معنا چې هغه د عبادت کې کوم لفظ ذکر د رسولا داته نه بدللې اودا د معنی نه نازل کړه د الله ذکر نو ذکر په معنی د ذاکر او مذکر بیانون کې د قرآن بیانون کې د دین اغه ذکر سره یعنی رسول نوغه الله رسول نو ذکر په معنی د ذاکر یا د هني ورکوونکې پن ورکوونکې بیان کوونکې لار خودن کې قران بیانون کے دجونتری کې خود ان کې ځای سوق دی بیان والا سوق دی رسول ایتو علیکم آیات اللہ چې هغه پیغمبر د الله تعالی دی چې هغه لولیتاس تایاتون د الله تعالی مبینات واضح او بیا کوم معنا راځي ډیرو مفسرین او بس دغه جمله ختم کړه ذکرنا مراد او بس و ارسلنا الیکم رسول دلته ځان له جمله را وسلام التا انزل الله وارسل الیکم رسولا او تاسو ته راولګره رسول نو ذکر پخپل معنا باندې واغسته داغه نه مراد قران شه قران یو نوم ذکروم نه او دا ځان له جمله شو قران الله تر کړه د نازل کړه دی په دې عملو کې دا هغه کومو د انجام نزا نوساته او الله جل جلاله رسوله مر علیه ګلید نو ذکر په خپل معنا باندې پاتې شو رسول په خپل معنا باندې پاتې شو د دولت تاسیس وای ی د هر یو نپز نه د بدل په اعتبار سره یو او اضا معنا ذکر اج حد هغه لپ له معنا شو د دې لفظان له معنا شو نو دا به ترين تفسیر دي نازل کله د الله تعالی چه هغه صاحب ده ذکر ده بیان که د دنیا او ده آخرت او دید عجیبه خبری آتسا ده بعضی علماء لگه ده مخکم کسا و کشالا و یو یو تا نور بل طرف تا یو علم آغا بای بس قرآن کافی ده پیغمبر راله بس اغد ده ضرورت دیشت ده تشریحات با مقبل گو نظرت اللہو پر محل رسول ہے یا دن که صرف کتاب انسانیت ده کافی وی نو کتابونه اغلاق دنیا کې را ده نلاو پرم اعلان صرف قانون باندې نېکي قانون باندې کېدې بس هر کور ته حکومت تر لس مأموري کتابونو را لګل او استاد ضرورت نه بیا کول ټولې سکول نه کولاو او استادان یې ورل نه سل بیا صرف کتابونو کافی و بیا څو ټولې کالجونه جوړول کالجونه بیا څو ضرورت مدرسو خو د استاد نه بغیر نېکي نو کتاب سره الله تعالی د کتاب لوستل کې را لګل داغه زمداري د لوستل داغه وضاحت الله تعالى ذكر كيف رسول الله عليه لديه الله رسول يتلو جلولي عليكم بتاسو بانده آيات مبينات آياتنا ده الله تعالى جي أغا واضح دي مقصد سده دي ديوتيو ديو خداها خدا ده خدا مقصد سده ياتون لولي ده ده پايدا سده ناغا پايدا ذكر كيف يخرج الذين آمنوا غوامل الصالحات من الظلمات النور جو باسیه که سان چی معنی روړې دیونه کامل کوي ینې دي ایمان اراده او دنه کامل او اراده ده ندی کو باسی د ظلماتو د جهل د کفر د بدعاتو د دینه او باسی اله نور رانا د ایمان ترانا د سنت ترانا د علم ده نو انتر ظلمات تیرې د کفر د جهل د شرک او د بدعات دری مثال د تیرو سرور کول شي تیار کې نقصانات دي اپدي شي زنه کوم د دنیا او د آخرت نقصانات دي او د ایمان او د علم او د دا سنت داغي مثال د دا نور سرور کول شي په ایمان او په علم سره او په سنت سره باقي سره سړی منځلي مقصد ترسي دنیا او اخرت کې منځلي مقصود ترسي او وړاندې انسان سره د خپل مقصود تا ورنسی نو تیسره ازو مثال ذکر کولی شي او تعبیر تینا کولی شي په نور سره او د جهل او د کو پر نافذ علامات سره او نور کې وحدت دی ایمان دی د ټول نور یو د پیغمبر د سنت نه بغیر د پیغمبر اتباع کې د الله نه کې د الله کې د اتباع نه کې کامیابی نشته د الله ته اتباع د پیغمبر په اتباع باندې نور مفرد ذکر کا دو گمراہ گانے لارے دی کہ شیطان پسی روان شي کہ بود پسی روان شي کہ دہری روان شے کہ اندو روان شے دا گانے لارے د گمراہ دی ندی وجہ ظلمات لپس جمع دی لی اخرج اللذین آمنو الصالحات من الظلمات دا تیارو دا کپرنا دا جہلنا الان نور رانا دا ایمان و دا علم دا سنت دا. وامن یومین باللہ آجا جیمان رڈا اللہ تلا بانده ویعمل صالحا ک کنیک عمل یدخل هو جننات الله به داخل کی دا سباؤنو تا تجری من تحت الانحار شی بائی گے والان دے داگی نحرونہ دیار لسم سی پارکی ترشیو مسلل جننات اللتی وعدل منتقون فیو نحر دو بو نحر دا گوین نحر زان لدی نحرونہ زان لدی پوارے افشار زان لدی صورت رحمان کی ذکر شوید. نتجری من تحت یالانحار. او دا خو سفت ذکر شو حدیث کې رازی مالا عین نن رات والا اوزن نن خطر علا کل ببشار. دا خو منگا معلوم سفتو دي ورنہ د جننات دا سفتو ندی اللہ تعالیٰ پرمائی. شیع غن دا یو انسان په پزلک کی کې نی پا غوگونو آغا سفات آوری دلی دی. آنے پستر گو غلی د عد احسن الله له رزق تحقيق سره خسته کړ دي الله تعالی له دغه انسان د پره چینه کارامل کیو ایمان راړي هر رزق ن جنت الله جل جلاله هو فست رزق او په نه کارامل باندې الله جل جلاله د دنیا کې انسان تر استرزګ ورګي بهتري رزق ورګي روزانه انسان غومان او سوچ کمنې چې کله انسان سره دنیکو نیکو اعمالو دی ایمان پکر وي او دې کې لګي وي الله تعالی دغه په اړه د بهتري رزق تنظیم کوي قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات دلیل لوحدانيت په علم د قدرت چې الله تعالی علم ډیر حاوی علم دي دا الله د علم نسوګبار نشته دا الله جل جلان د قوت انتهايي کامل قدرت ته دا الله د قوت نسوګبار نشته او سره سره ګویا کې دلیل تعارفي الله خپل مخلوق ته تعارف کوي چې الله کم ذات ته غل ویلو کارونه کوي الله الذي الله تعالی غذات خلق اچ پیدا کړی دي سما سماوات ون واس مانو واس مانونو دی یاد بل لباز حدیث کی مرضی بکی دروازې هم دي بندي کی کلاوی کی حدیث کی راضی د پرشتو په ډوټیم لا د مراج حدیث نه معلومي کی بکی مختلف ورشتین دی مخلوقات هم دی حدیث کی راضی اتو تسماج شغاری کیجی او حق لاله چې د اسمان غارو غاروک که کړه سلور یو سپک برابر زې نشتا الا و ملک ساجد و پرشتی دل دا. <تصفح> کوبان دا. نو را یو پرستی الله ته سیدل غوللا یا پروکو پرکو باندې پرتلا نو الله پیدا کړې دي و اسمانونه ومنه الارض مثلهن او الله تعالی پیدا کړې دي اه او د زمک نه مثلهن م ثل د اسمان نو نو مثلیت مثال الله ورکو نو مثال په عادت کې ده بعض مفسرین اغه و عن مثال پدې کې ده څنګه اسمان یو د بل لپاسه تفکیری نو ځکه یو د بل لپاسه طبقات تیداز مکه ده بلز مکه بلز مکه او باز مفسرین د وز مکونه هغه دغه اقلیما و وبر اعظم هغه ته نداء اخلي او باز مفسرین دونه مراد مختلف د دې پټون ری باز دی او ولدي باز سخرې دی کانی والے دی پټ باز مدنی دی پغه کې مدانیات دی نوابازی ته نه داخلي آو بازي دی نا علاما موسی خان بازي سه هغه وی بعيد نه ده چې څنګه د سياره د اندازم کا په دې باندې مونږ پاتې کیږو سياره استوري پرک د سیاره چکر وې استاد ازمک گول دا د پاوا کې روانه ستا سمجتا ته خدا راي خ دا چې کوم جاازونو والله څومره برځي نو یو سټیپ باندې چېدي برشي نو دا بلکل بیا لکه د بال شکل ښکارې او روان جاوم راغت شي دلته مومونږته د مغ مرهښکاري دارنګې زمک نه چې سومره دي و او ورځ نو بیا د مک کاری چې د بال شکل و هوا کې دی روان دی. نو څنګه چې مکه دا داسې نور سیارات تیناغه وي بعضو سیاراتو کې تحقیق شولې چې الته کې چې انسانی کم ضرورتيات تي هغه پکې پاتې کې دي نو احتمال دام نو کې دي چې داس مکه داودازي سیارات نور نورم دیش پک نو ټول دغم کې دي بهر حال یو خبره هغه یې کې ني ده شی وزم کی دی زکا قرآن کی مرالو <سؤال> او حدیث پاک کی مرازی نو علیہ السلام ده امام بخاری سے بھی او روایت تے دعا دا اللہ مرب السماوات السبا وما اقللنا ورب الارضین السبا وما اضللنا اگد دعا دعا اغیقی موزم کی دی او دارنگی حدیث کی رازی حدیث دا سعید ابن زید او یمان بن علی السلام نو ورېدل چې پرمایل چې من اخذ شبرم من الارض ظلمن چا چې د چانه یو لیشمکه ظلمن واغسته الله جل جلال وتا و هغه زمکه پلان دی باندي کټګي او دو تبه دی غړل تامیل کی او حدیث دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه هم دی چي او کس دبل نه یو ليش نه حق ز مکه ګيره کی الله به پرزد قیامت باندیو واړو ز مکو پوری کټ کی او داګه نبا مل جوړ کی اې د دې حدیث نه معلومی کی چې د ازمکه دغه ست طبقات تل نه باندي دي سیاری نشی کېدې څنګه چې د موسیان بازي سي برایدہ زک او ز مکو پوری کټ کېدل نودم اشاره د خبره ته چې دا یو نه لان ددا بلہ بانددا بلہ لاندرا څنګه چې اسمانو ندی وته د قات دي بیا دا خبره یات ساته چې آیا دز مکو کې مخلوقات شاو کو مخلوقات نشته دا یو مسله ده چې مخلوقات بګیښتاو کو مخلوقات بګی نشتا یو صحابی ده عبد الله ابن عباس سے لغن یو کس تپوسو کدی بارکه جذزم کو کہ مخلوقات اغشتاو کو مخلوقات بگی انشتدے نافع ابن ازرق ابن عباس سے ته وی ناوت و ت وشت بگی پمل خلق ال و ام جن کې ملعکی دی یا جننات او دی بارکی یو بل ریوعیت دی پاغیبان دی دی ڈیو علم دی لکو مرگ دی لکل گدی یو مسلابان دی یو کتاب لکل دی مولانا عبدالحی نکر لکن نبی تعالی یو عید دی علامہ بحقی دی ڈیو زمکی دی عبداللہ ابن عباس سی سب سَب وردین فی کل ارض نبیونک نبییكم په هر یو زمکه کې اساس د نبی په شان نبی د ادم ان کا ادم نوح ان کنو په ابراهيم کې ابراهيم او عيسى کې عيسى کلا ذهبي اسناد هو صحیح صحیح روایت ده اړي باندې هغه رسولي کله د غټ کتابونه او ځاز مخلوقات په کیسه کې په انسانانو دلته پیغمبرانو دي التم پیغمبرانو راغلي بهرال خلاص د خبري او زمکه سبب دی یقینا حديث مخلوقات پا گشتنو ام سیح حدیثو نور تفصیلات دا غی سری آغا اللہ تلا دا علم ده ورپسی یو خبر فلم اللہ زی گرگی چی یتنظل الامرو بین اون یتنظل الامرو نازیلی کی حکم دا اللہ تلا ومزددی کی نو احکامات دو کسمدی یاد سا دا یو تکوینی احکامات تی داسې تشریقی احکامات تی کچردانس مخلوقاتی زمانگا استازو پشانت مکلفی انسانان کتاب دات کیس کتابونه څنګه روایت مازی کوي هغه ته راغلي دي د موذ زکات حج او غیره او هغه کې تکوینیات هم کې دي شي که چرینور مخلوقات نه نو د کائنات د چليدو چې کوم د الله حکومت تلکه صفومات انور د استوري تا غرونو ته نو د الله چې کوم حکومت ته چې دا غین انور خلاف نشي کولایس ومان هغه ته تکوینی حکم بھی. نو هغه کې او تکوینیات د هغه سره متعلق نو هغه حکم بهر حال دورګرني زموږ سره تعلق ساتي په دې باندې ایمان لرو لتاعلم ان الله علی کل شیء قدیر الله اذا بیان مې د ځکه او کدي خبره د پراجتا سو په دې پته پوښې چې پر هر شیء قادر دی صرف دایو زمکه نه دا زمکه دی واس مانونه بيستنې منی وطن نشته په لری مې لری وطن نشته قدرت او طاقت ول ذات ته الله تعالی زمکه امټنګې کړی او واس مانونه زمکه هم هوا کې تابع دي او اسمانم برده ستنی منی وطنیش ته داسې قدرت وال ذات ته الله بده پوشه دا قدرت وال ذات سره تعلق جوړول په کار دي لاغه په احکاماتو کې کامیابی ده د دنیا او د آخرت وان الله هکذا حاطا بكل شی علم او چې تاسو پدیم کوشه چې الله جل جلال په هر یو شی باندې ګراو کړی د اعتبار دی الله د علم نه هیڅ شی بار نه دي کدا قوم نه دي تباشوی دي د الله په علم کې دي د الله په قدرت کې حشر و نشر لمخ کم تاسو ته تامایل او دوه صفات پکار دي یو قدرت کامل پکار دی یو علم کامل پکار کا علم کامل نه نشه چې لازمي نه چې بخبرو چې چې بستر کرو بل مخلوقات دې اوس مګي نهه کو قدرت کامل نه نسب پیدا کی اوس بخاره کی ير شي نه نبی هم نقص یو انسان ک تاسو یو نور امتون دي الله کو قدرت او علم کی دي الله تعالی واپس کی ولا تعالی او حساب کی تفکیک عاد الله هو تیار کړه د الله تعالی له عندها کومن له را صاحب شدیدا صاحب سختو فتق الله ويرج الله تعالی نع يا اول الالباب خواندان دا اکلون الزینا کسان منو جیمانه رول دے ینه ایمان والے خو خواندان دا اکلون هم د مؤمن دا کامل عقل والے انزل الله تاکي اخسر الله تعالی نازل کړ دې ایلیکم تاسو تا ذکران قرآن لرا رسولا نورالیگل دی رسول پیغمبر محمد علیہ السلام ایت لوالیکم لولی تاسو باندی آیات اللہ یاتنا دا اللہ تعالی مبینات و اخرج اللہ دینا دید پراتی و باسی آکسان آمنوچ ایمان ایراد دیدی ایمان ایراد دیدی واملو الصالحات اوکری دیدنی کے من الظلمات دید تیرو دکو پرود جہلنا ال نور رہا دی ایمان او دیلو وا مایوم مبلایا تجی منرلا تعالی باندې و یا عمل صالح ان ویک نیک عمل یدخلو داخل بک اللہ تعالی در الجنات دا سباغونو تا تجری چی بیگی بامن تحت اعلی اند دا گینا الانهار و نهرنا خالدین فیها همیشه وید کی عد احسن الله تائک سره هیڅ دی الله تعالی له د کنے مومن انسان لرا رزکن رزق رزق نمبر 2 ضرورت الله اللذي الله تعالى الغزاد دي خلق سماسماوات انچه فى ذاكره دي اسما واسمانونا ومن الارض يودزمكونا مثلهن لا فى مثل دي اسمانونا يتنزلو الامر راقوسيقي حكم دا الله تعالى بيناهن لا فى مزدد ديكي لتعلمو دي دبارج تاسقوشي أن الله آجي كينا الله تعالى على كل شين باريوشي باندي قدير قدرت والدي ا او تاسو بو شه پدی ان الله چې کنن الله تعالی قضاهات حات کړی دا غیر او کړه دې بكل شئن پر یو شی باندې علم پته باندې الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين الا من كسبوا في قرات الله وبارك الله فيك नेक عمل ایمان باندې مور او جهنم او سنت کریمه او جنت نجو ذکر ش الله ون دي نسيبه مرزاخه سترز دنیا کبره کي نسيبه يملا كريمه ده تا چه سوال يملا دغه كلام کي دثبت کي څه کيږي زموږه عامه راوي الله ترجمه دې کولای په راکتابنه د وییم دادو مسلمانان دي سره ورسره کوم کوم تورسه زموږه سنټرس ده الله تعالی د خبر پر انتظار دي سهولت الله تعالی وې خېف ار سره